Hizuntatik aipatzen dauz egu, Kataluniaren e, nazio eguna dela edo diada egun famatua urtero e, buruilaren amaikan egiten dutena. Eta e, gurekin mobilizazio hauen eta giroaren aipatzeko aritz galakaga Bartzelonako Universitateko erakaslea aritz galakaga egunon. Bai egunon, Bartzeronatik. Ara, Bartzeronatik zuzeneango izuntan, ez? zurekin izaiteko esantza. <laughs> Eta, bat justuki, eh? Bartzeronan baitzira, urte gatazkatsua izan da, jaztikunat, baina um, zer da nagusi egun hauetan Bartzeronan antzuk nola senditzen duzu, kajika? Arrazo ba, duzu, azken e, urtea, azken ikas urte politikoa oso mugitua izan da, e, pixka bat denetarik izan dugu, ba, ez gara horrein aziko hemen e, azken gertakariak eta aipatzen, baina giroa pixka bat e, ba, jakite aldera edo ezagutze aldera, nik esango nuke, e, batez ere independentismoaren aldetik, ba, azken e, aste eta hilabete egotan bat nora eza edo eh nabarrezkoak sentitzen dutela ba, ba horretan ezta eh independentismoan eta, eta batez ere jendearen aldetik, eh boza emaileen aldetik, e, iriterren aldetik eh espaitago nikuzte ba bide horri argirik eh ba, egin datorzen hilabeteetan eta datosen asteetan. Eh dela urte bateko eh diada edo egun nazionala gogoratzen badugu ba horre egutegian eh, argi zegoen eh, urriaren batean ba erreferenduma egin behartzela zela, eta orduan jendeak bazekien zer zer gertatuko zen, eta jendeak gogotsu zegoen, eta baina urte betera, urte bete pasa eta eh, gertakari asko eta oso gogorrak pasa eta gero, Mor ba jendea biska bat ikusten du noraezean, eh? Ez? E, oso ondo estakiera zer zer gertatuko den datu zen asteetan. Eh, bueno, ora ezagun, ba jendea politikariak eta ba presondeietan sartu dituztela, beste batzuk ba kanporako bidea edo exilioaren bidea edo hartu behar izan dutela, eta esan dezagun ekintza politikoan e, ba, alderdien aldetik eta gero instituzionaldetik eta ez dago bide horri oso garbiriketan, eta ni jendeagan ba, nabaritzen dut pizke bat ezin egon hori nora ez hori, eta hala ere gaur seguru nago ba, jendea ba trumilka aterako dela kalera eta eta barcelonako kaleak beteko dituela eh? baina pizkabat nora ez hori da, nik nabarituko nuena. duzunari segituz, ba, emaitzen zuen e egin eta independentistek dena planifikatu konstituzio bat eta gero bozkatu eta emaitzen zuen ara dena ongi egitarau batekin egina zela azkenean ez da batere bideohi hori segitzen zer pasatu da, Espainiaren jajera zek, guti etxi dute edo ez dute ongi antizipatu, zer akatzek gindute? Bai, nik uste duzor ba, diskurso edo mesu bikoitza ez? egon dela, alde batetik e, ba, Kataluneko politikariek jendeari pasa nahi izan diotena eta hor argi dago bazuk diozun e, bezalako pangintza e, bikain eta eta oso argi bat, pasarazi e, nahi izan diotela jendeari, ezta egutegi itxi bat, egutegi oso argia, ba, pausu eta eta zera jakinekin, baina gero e, praktikan edo egiaz ba, ba ez, ez da gauzatu, ez? Eta ez da gauzatu, bueno, Espainiaren indarra edo erantzuna gutxi estean ikuste pixkati nuzentea, eh litzatekeela hori e, egostea cataluñako e, politikari ei ez haudak cataluñako politikariak mundu guztiak bezala badaki estatuaren indarra zein den eta eta beste gari batzuetan eta beste kontekstu batzuetan ba nola funtzionatu izan duen ez da? beraz hori gutxi estea guste dut e, inusentekeria izan daitekela, ez politikarien e, aldetik jendeak beste gauza bat sinentsi duela eta eta uste izan duela ba Ba, Espainiak beste modu batera erantzungo zuela, hori ba, baliteke, ez? Baina nik uste hor eh pizka e, Espainiako historia garaikidea eta eta estatuaren eh jokabidea e, zein den ezagutzen duenak, hor ba, e, ba, inolako eh nahi dut e, inolako e, Zera, sorpresarik ez duela hartu, ez? Beraz, e, bai, horre nik uste dut alde batetik, publikoki diskurso bat eraman dutela, katalunako politikariek eta instituzioek, eta gero praktikan, ba, beste gauza bat egina izan dutela, ez? Eta dire, herreferenduma bai egintzen adibidez, baina noski herreferendum hori ere, Azken ez ezta erreferendun bat e, zanit, beste aldearekin adostua, pixka bat Europako estandarrak eta e, ba, errespetatzen dituena, eta hor ezin daiteke hartu, nik uste dut, erreferendum mm. bat gisa, e, uneko unean behintzat, ezta? Mm. Eta pixka bat hor, nahaz mendu horretan, ba, aurrera egin beharrean, ba, pixka bat e, joko politikoak geratu da, hor, e, ba, pixka bat lo, lokat arteko zerbatean eta eta hor gaurde hor daude gaur egunean. Askik aski kritikoen eh, zaitugu e, bideo horrekin haritz e, galhaka. Hala ere, ikusten bali badugu egungo eguna, eh egin desaguna republikak gisa hortako lelo bat hartu dute. E, da, azken, asteta askena hilabeteetan gehiago presoen eta ileslarien egoerari interesatu dela ber bada e, independentzia mugimenduri. Beriz independentzia zaleak e, martian ez arteko ta ber bada beriz elkartzeko eguna izaiten alda, gaurkoa, ikusten duzu hori posiblia dela? Bai, eta gaineran nik uste jendeak ala planteatu duela, eh, pixka bat, e, tira, urte nahasi eta baten ondotik, e, bil gaitezen berriz, e, erakutsi dezagun berriz e, zein den gure indarra, eta nik zalantzarik ez daukat, gaurko eguna ere, zanezagun, mobilizazio aldetik eta oso importantia izango dela, eta Inde independentismoak berriz ere indarrera kustaldi handi bat egingo duela ezta. Da? Kontua dagian biaramunian zer, hau da biharztik aurrera zer gertatuko den bagaurre kaleraterako den jende horrekin guziarekin ezta. E, galdera hori ere gaur mobilizatuko den jendearen buruan badagoela, ezta? Hau da, bi hartik aurrera zer gaur oso ondo aterako gara berriz, kalera azken urteetan e, ba independentismoak egin duen bezala, eta modu masiboan, modu baketsuan, modu zibilizatuan alderatuz pixka bat ere, ba, unionismoak eh, azken egin dituen eh, manifestazioekin, eta ez dakite horreinu diak eta iristen diren, baina zehaskotan, ba, media handietan eta ez dira gertzen, baina unionismoak ez ane dute, bilkura bat edo manifestazio bat deitu duen aldiro ba, beti iztiluak eta egon izan dira eta ultraeskuineko jendeak parte hartu izan du, eta barazta. Ba, horren aldean, gaur berriz ere ba, indarrera handi bat izango da eta baketsua ziur nago, baina kontua da, galdera da hori, ez, bihartik aurrera bai indar horrekin guziarekin zer zer egin daitekeen, ez, edo zer egin godeno, bezan. Ha, Gaukaren hajakasta behematua dela, ma ba, aritz galaraga, galde hauei, erantzunik e, milesker, eta be, behiz elkartzeko parada izanen dugu gabe, eta behiz ere, e, Kataluniaz mintzatzeko, diren aste eta hilabeteetan zer egana izanen baita, milesker gurekin izanik eta pasa egun Ba miles eta, eta placer duzuenean berriz